Capitolul 3 Îngerii în ceruri înainte de răzvrătire Hristul POPORULUI IMPREATOR, Dumnezeu. Înainte de crearea oamenilor sau a îngerilor, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Lumea a fost făcută prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dacă Domnul Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate lucrurile. Cuvintele rostite în această privință sunt atât de categorice încât nimeni nu trebuie să aibă îndoieli. Domnul Hristos era Dumnezeu prin natura sa și în cel mai înalt sens al cuvântului. El a fost cu Dumnezeu din veșnicie, Dumnezeu peste toți, binecuvântat pentru veșnicie. Domnul Isus Hristos, Divinul Fiul al Lui Dumnezeu, a existat din veșnicie ca o persoană distinctă și totuși fiind una cu tatăl. El era slava neîntrecută a cerului. El era comandantul ființelor cerești, iar omagiul adus lui ca adorare din partea îngerilor a fost primit de el ca fiind dreptul său. Prin Solomon, Domnul Hristos a spus Domnul m-a făcut cea din dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui. Când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucrul lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui. Proverbe 8 22-25, 29-30 și 30. Vorbind de preexistența Lui, Domnul Hristos ne aduce cu gândul înapoi prin viacuri nedatate. El ne asigură că nu a fost niciodată vreun timp când El să nu fi fost în părtășie strânsă cu Dumnezeul cel veșnic. El a fost una cu Dumnezeu, ca unul care a crescut odată cu El. Ce este lucrarea îngerilor în comparație cu condescendența Lui Hristos? Scaunul lui de domnie este din veșnicie, el a fost cel care a ridicat fiecare boltă și stâlp din templul cel mare al naturii. Hristos, cuvântul, singurul fiu născut al lui Dumnezeu, a fost una cu veșnicul tată, una în natură, în caracter și în scop, unica ființă din tot universul care poate pătrunde în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu. Înainte de apariția păcatului, Dumnezeu a avut un plan. Dumnezeu și Domnul Hristos au știut de la început de apostazia lui Satana și de căderea lui Adam din cauza puterii înșelătoare a celui decăzut. Planul de mântuire a fost rânduit pentru a răscumpăra neamul de căzut pentru a-i mai oferi o șansă. Domnul Hristos a fost rânduit ca să oficieze slujba de mijlocitor de la creațiunea lui Dumnezeu și a fost rânduit din veșnicie pentru a fi înlocuitorul și garantul nostru. Lui Dumnezeu îi sunt cunoscute toate lucrările sale și legământul Harului, favoare nemeritată, a existat din viacurile veșnice în mintea lui. Acesta se numește legământul cel veșnic, căci planul de mântuire nu a fost conceput după căderea omului, ci a fost ținut ascuns timp de veacuri, dar a fost arătat acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului Celui Veșnic a fost adus la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Roman 16, cu 25 și 26 Planul pentru mântuirea noastră nu a fost un gând venit după aceea, un plan întocmit după căderea lui Adam. El a fost o descoperire a tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. Roman 16, cu 25 a constituit dezvăluirea principiilor care, din veacurile veșnice, au fost temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a rânduit ca păcatul să existe, ci El i-a prevăzut existența și a luat măsuri pentru a face față acestui pericol teribil. Crearea îngerilor Tatăl a lucrat prin fiul său la crearea tuturor ființelor cerești. Prin el au fost făcute toate lucrurile, fie scaune de domnie, fie stăpâniri, fie dregătorii sau puteri, toate lucrurile au fost făcute prin el și pentru el. Îngerii au existat înainte de crearea omului, căci atunci când au fost puse temeliile pământului, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și fiii oamenilor scoteau strigăte de veselie. Iov 38,7 După căderea omului, îngerii au fost trimiși să păzească pomul vieții, și aceasta înainte ca o ființă omenească să moare. Îngerii sunt prin natura lor superior oamenilor, căci psalmistul spune că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Psalmi 8,5 Din veacurile veșnice, planul lui Dumnezeu a fost ca fiecare ființă creată de la Serafimul cel plin de strălucire până la om, să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Toate ființele create trăiesc prin voința și puterea lui Dumnezeu. Ele sunt recipiente dependente de Dumnezeu în ce privește viața. De la Serafimul cel Măreț până la cea mai umilă ființă însuflețită, toate sunt întreținute de sursa vieții. Când Dumnezeu a creat aceste ființe angelice pentru a sta în fața tronului său, ele erau frumoase și pline de slavă. Farmecul și sfințenia lor erau de cu poziția lor. Ele au fost înzestrate cu înțelepciune de la Dumnezeu și îmbrăcate cu armura cerului. Crearea lui Lucifer Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer bun și frumos cât s-a putut de asemănător cu sine. Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer nobil și l-a înzestrat cu multe calități. I-a oferit o poziție înaltă, plină de responsabilitate. El nu i-a cerut nimic care să fie irațional. El trebuia să administreze ceea ce i-a fost încredințat de Dumnezeu într-un spirit de smerenie și devoțiune, să caute să promoveze slava lui Dumnezeu, care îi dăduse și lui slavă, frumusețe și farmec. Deși Dumnezeu l-a creat pe Lucifer nobil și frumos, și a acordat multă onoare în cadrul oștirii cerești, totuși, el nu a fost așezat în afara posibilității de a face răul. A stat în puterea lui satana dacă avea să facă astfel să pervertească aceste daruri. Poziția înaltă a lui Lucifer în ceruri, Lucifer a fost, înainte de răzvrătirea sa, un înger măret și înălțat în ceea ce privește onoarea aproape de fiul cel scump al lui Dumnezeu. Chipul său, ca și al celorlalți îngeri, era blând și exprima bucurie. Fruntea lui era mare și lată, arătând un intelect puternic. Forma lui era desăvârșită, statura lui nobilă și maiestoasă. O lumină specială ilumina înfățișarea și strălucea împrejurul lui cu mai multă strălucire și mai frumos decât în jurul celorlalți îngeri. Totuși Hristos, fiul cel scump al lui Dumnezeu, avea întâietate asupra întregii oștiri cerești. El era una cu tatăl înainte ca îngerii să fie creați. Lucifer a fost un heruvim ocrotitor, cel mai înălțat dintre ființele cerești create. El stătea cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu, și era cel mai strâns legat și identificat cu administrarea guvernării lui Dumnezeu. Era cel mai înzestrat cu slava majestății și puterii sale. Domnul însuși i-a dat lui satana slavă și înțelepciune ce a făcut din el heruvimul ocrotitor, bun, nobil și nespus de plăcut. Printre locuitorii cerului, satana asemenea lui Hristos a fost la un moment dat cel mai onorat de Dumnezeu și cel mai înalt în putere și slavă. Lucifer, luceafărul dimineții, întrecând în slavă pe toți îngerii care înconjurau tronul, era unit cu cele mai strânse legături cu Fiul lui Dumnezeu. Lucifer, luceafărul dimineții, era primul între heruvimii oprotitori sfânt și neîntinat. El sta în prezența Marelui Creator și razele continue ale slavei care învăluiau pe Eternul Dumnezeu se odihneau asupra lui. Lucifer a fost cel mai înălțat dintre toate ființele create, cel din în a descoperi planurile lui Dumnezeu înaintea Universului. Înainte de apariția răului Pacea și bucuria, în desăvârșită supunere față de voința cerului, domneau pretutindeni în oștirea îngerilor. Dragostea pentru Dumnezeu era absolută, iubirea unora pentru ceilalți neîmpărțită. Aceasta era starea care exista timp de viacuri înainte de apariția păcatului. Lucifer avea o cunoștință de o inestimabilă valoare a bogăților veșnice pe care omul nu o poseda. El a experimentat mulțumirea, pacea, fericirea și bucuria desăvârșită, curată, a locuinței cerești. El a avut parte, înainte de răzvrătirea sa, de satisfacția deplinei aprobări din partea lui Dumnezeu. El prețuise pe deplin slava care îl învăluia pe tatăl și era conștient că nu există limită pentru puterea lui. A fost un timp când a fost bucuria lui satana de a aduce la îndeplinire poruncile divine. Inima lui era plină de dragoste și bucuria de a-l sluji pe creatorul său. Satana era un înger frumos, înălțat și ar fi rămas astfel pentru totdeauna dacă nu s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu.